Сьогодні про це написано багато, але то був справді перший документ, який прийшов на захід з України від організації, що не ховалася в підпіллі, а поіменно підписувалася на ньому. Отримавши в першому меморандумі список українських політв'язнів, правозахисники Заходу тепер мали змогу бомбардувати тюремне начальство та чекістів сотнями і тисячами своїх листів. Традиційна ізоляція політв'язнів, що десятиліттями ховала їх за в'язничими мурами, нарешті була зруйнована. Для концтабірного начальства настав незатишний час. Декларації і перший меморандум дісталися на Захід в українському оригіналі і згодом були видані, отже вони збереглися. Гірше з другим меморандумом. Потрапивши на Захід лише в російському варіанті, український перехопив КДБ – він був надрукований у невмілому перекладі, що украй спотворило його. По суті, доводиться вважати його втраченим. У ньому йшлося про національне закабалення України як за царизму, так і в радянські часи. Якось у неділю нам зателефонував з Америки Богдан Ясен і попросив дати інтерв'ю. Згодом, коли ми з Раїсою опинилися в Америці, з'ясувалося, що це псевдо одного з моїх видавців. Він попросив його не розголошувати. Я охоче погодився, хоч добре розумів, що мій голос записують на магнітофонну стрічку і в Америці, і вдома. Тим більше, що я фактично розмовляв по урядовому телефону. Наш хатній телефон був прилучений до санаторного комутатора. Гадав, з хвилин через п'ять увірвуть ці розкішні можливості поговорити з власним народом за допомогою американської радіостанції. Але інтерв'ю тривало не менш ніж півгодини, і вже наступного дня пролунало в ефірі. Я чудувався. Невже й надалі мені даватимуть таку змогу? А може це саме тому й вдалося, що ніхто не контролював санаторний комутатор? Була неділя, коли чекісти п'ють горілку, як і рядові обивателі. Їм не до комутаторів. Звичайно, третього дня після мого інтерв'ю телефон нам від'єднали. Тепер, щоб поговорити з кимось із потрібних людей, я заходив до газової котельні, де працювала Раїса. Тим часом група зростала. До нас – Прийшло двоє молодих – Мирослав Маринович і Микола Матусевич. Мирослав здавався випещеним хлопцем, яких називають маминими синками. по подівочому ніжний юнак, позбавлений будь-якого життєвого гарту. Відтак я розібрався, що застосував до нього хибний еталон, приміряв його до власного життєвого досвіду, а насправді належало приміряти до вихідців із аристократичних чи бодай інтелігентних родин. Він володів англійською мовою, переклав нашу декларацію на мову Вітмена. Отож, американські друзі разом з оригіналом отримали і англійський варіант декларації. Це їх так здивувало, що навіть радіостанції не обминали цієї подробиці. Коли я запитав у Мирослава, що його привело до гельсінської групи, той відповів, не задумуючись, «Хочу взяти участь у похованні останньої в світі імперії». Вже в Уральському концтаборі, де ми опинилися разом, я нагадав йому цю неординарну і, може, трохи патетичну відповідь. Виявилося, Мирослав її не пам'ятає, а я, бач, запам'ятав на все життя. Згодом Мирослав запросив нових друзів, членів групи на свій день народження в Боярку, де він тоді мешкав. Там я познайомився з його матір'ю. Найбільше мене вразило, як вона дякувала за те, що ми прийняли її сина в гельсінську групу, мовляв, виявили йому довіру то була справді щира подяка, хоч на мій погляд було б значно природніше для матері сварити нас за це, а не дякувати. Та це знов-таки Мірка з іншої родини. Мати Мирослава – галицька інтелігентка, а це те середовище, яке було мені зовсім невідоме. Щодо Миколи Матусевича, то тут для мене не було нічого таємничого. Це був козак із Василькова, хоч він себе ніколи й не називав козаком. Не називав, але був самою своєю сутністю. Мабуть, вони тому й дружили з Мариновичем, що були прямою протилежністю один до одного. Уже не пригадую, як і чому опинився Матусевич у дикій сибірській тайзі пісній осенні, коли на річках з'являється перша тоненька крига. Здається, йому це влаштували вихователі з КДБ, коли він відбував заслання. Так чи так, а Микола опинився сам один серед тайги, без карти, без компаса, без теплого одягу. Доводилося перепливати крижані ріки, якось добувати вогонь і висушуватися біля нього. Тиждень виходив Микола із дикої тайги і таки ж вийшов. Коли я довідався про цю його пригоду, то не здивувався. Таких козаків я добре знав. Моя молодість проминула серед них. Десятим членом групи став Олекса Тихий.